الحمد لله الحمد لله الذي جمع وفرق وأخرس أنطق الحمد لله الذي ابتدأ خلق السماوات والأراضين رتقا ثم فتق ما رتق والجنان أغدق والليل أغسق والبحار أعمق والأراضين أطبق والاشجار أورق سبحانك ماذا فقد من وجدك وماذا ودد من فقدك ومن كنت عليه فمن معه ومن كنت معه فمن عليه سبحانك اكرمنا بالخلافه واكرم الخلافه بنا وانعمنا بالايمان وانعم الإيمان بنا وانعم علينا بالمتابعة الكاملة الصادقه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقام لنا منار الحق لكن اضعنا مجده السامي ضيعنا أضعنا الطريق اضاعنا الاثر اضاعنا الدروس اضاعنا العبر اضاعنا الشريعه خير البشر ترقلنا عن المحجه البيضاء ليلها كنهارها ما انت ما استقنا به ما لن نضل ابدا كتاب الله وسنته عليه الصلاه والسلام اللهم كن راعي في كلامي واجعل اخلاصي في مقالي اللهم افتح قلوب سامعينا وأقولهم لسماع كلمة رباه رباه لا تجعلها صيحه في واد ولا نفخه في رماد يقول سبحانه وتعالى ألم يئن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اتل كتاب من قبل فطال عليهم الامد فقسَت قلوبهم وكثير منهم فاسقون بعدا كمشكور الله سبحانه وتعالى نرحمنا اماني تكاسبي لككم تفاضل درجه امت محمد صلى الله عليه وسلم اخوات الكرام خطبتيه اليوم تتاغازيا قضيه نزيمه يا مواطنيكم كتك Allah Subhanahu wa Ta'ala anauliza Ali lakini jibu tunalotakiwa kutoelezi. Umma wa binadamu unahitaji mwancompia. Unahitaji mabadiliko mafia Na kwenye mabadiliko hayo ha, si wengine isipokuwa ni Waislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema alam ya an lil ladhina amanu an takhsha' qulubuhum li dhikrillah. Hivi haijafika muda فوالله ولي الله سبحانه وتعالى ذك خفية ذك وانا خضوعي ذك وانا وoga نيوذاو فوتالي والله سبحانه وتعالى وما نزل من الحق لا يلهي ليذرمشوا كذا حقي وما نيا القران الكريم wala yakunuka alladhina utu kitaba min qabl fatal alayhim alabad faqassat qulubuhum na wala wasiwa kama wa kitabu hapo kabla ikawazonga majambo na, ma, na malengo na utukufu na kujitukuza na kujikuzwa jeo zao ikaharibika na wengi katika wao ni mafashi Allah subhanahu wa ta'ala anawalingania ana na kuwaelezea waumini katika aya hii kwa sababu kipindi nyoyo na hofu kwa waumini ziwe kubwa kwa utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini sio hivyo tu kitendo cha kuteremshwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume mtukufu kwa sisi waumini tunapaswa pia nyoyo zetu zikhofie na Naifike ifike muda tukitangulize mbele hicho kitabu ulimwengu huu sasa unahitaji mfumo mbadala Hawa umini wana wanaopunguzwa wana na wana kuulizwa na Allah wanatakiwa nyoyo zao zihofu, zimkofu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ziwe na kusuia kikweli Lakini sio hivyo tu, waendelee kishikilio chok katika kwa wa Quran al-Karim kiweze kusimamia maisha ya watu. Wasiwe kama wale waliopewa kitabu ukawazonga yaliowazonga, wakakiacha kitabu chao, nyoyo zao zikavurugika na matokeo wake wakawa ni mafasik ulimwangu unahitaji mabadiliko na hakuna mwenye mabadiliko hayo isipokuwa muislamu kwani yeye ndio apewa jukumu la kuweza kueneza nuru katika mbongo wa ardhi kupitia kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu nisforeje kwako kwa gule wa Allah akitaje Allah zikawa taksha'ir qulubuna zinakhofu leo wazetu kwamba kataja Allah subhanahu wa ta'ala tukawatukimtaje mmoja mmoja kwa kwa kwa makundi tukimtaje na kukumbuka yale yote aliyotuagiza bila shaka tukafanyia kazi Qur'ani bado tukofu nadhima kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanadamu sasa hivi wanatafa wanadamu katika wakati, wakati mgumu wanadamu bora jana yao kuliko leo dunia hivi sasa inahitaji mfumo mbadala tunaona mifano mbalimbali ulimwenguni mpaka makafiri wenyewe yanawatoka katika ndimi zao kwamba dunia sasa hivi inahitaji mfumo mbadala tunaona kinachoendelea ndani ya ardhi ya Ufaransa ubepari ambao ya raia kooni Maisha yamepanda, kalamaza zetu zimekuja juu. Wakaona hawa. Hakuna namna isipokuwa kukabiliana na nampo na nakilichoko na, na, na mdalarakani. Wakidhani kwamba tatizo ni kiongozi aliyepo, hawajui kuwa tatizo ni mfumo uliopo, nani atakayewajuza yuko muila wa juza, na waislamu Tunakwenda karibia wiki ya tatu sasa, sasa. ni kufanawaka moto sawa so, parisi au so, miji mingine ni kuwaka moto maandamano wako zaidi ya milioni 4. Rais uh, Kiongozi mwanchi yakapeleka askari 889 ndani ya jiji la Paris lakini wameshindwa kuzuia lile vugugu mpaka hivi sasa bunge linahitaji kama hajapiga kula basi sio katika mkakati wa kumpiga kula kwamba hawana imani kiongozi wa nchi ili aondoke zile joto la raia lisuke tatizo sio kiongozi yule tatizo ni mfumo kwa sababu maisha duni na ziki hayako kwetu peke yake umepaliza makuta kila sehemu watu wanatafa kila sehemu watu wanaumia wachache wananufaika wengi wanaumia nani atakayeueleza wanadamu kwamba jamani ye hicho kilichopo sicho kilichondicho dohici ikamateni hayo mnayaona yataondoka nani kama sio kiti. Do Allah hivi haifiki kipindi tukawa tuna kwa ya wake haifiki kipindi tukakitanguliza tukaita nguvu za haki ambaye ni Qur'an alkarimu kwa wanaadamu wakaitambua tukakitukitendea tuka haki hicho kitabu ukweli wakitendea si kama waliopewa kitabu wale waliopita kabla yetu Animal ni masuala ya Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. majibu yetu lakini si majibu ya mdomo, ni majibu ya kitendo. ikiwa wenye mfumo wao, ukisoma history, utaona walioasisi wa democracy ni French Revolution kwa Faransa wenyewe. Leo uzai umemleukia mtalo, hawahitaki tena. Tena wametengeneza mpaka majeneza ya kuandika kwamba democracy imegufa. Bwana mfumo badala. Misaa viti si petu na wana haelewi na mtu dunia nzima ni mpumu ndio unawapeleka watu wigo kila unachofanya mabebari wanavuta hawataka wame unamiliki leo katika hata nchi za Ulaya kumiliki pesa yako halali kiasi fulani cha fedha la saljani unje kwa na pesa dola la 1 mpokoni ni za kwako umezipata halali lakini nikosa Kosa kwa nini zile pesa natakiwa zipite benki. Benki za mambo we Wewe uko unahitaji, unahitaji na smart yako, unataka nyanya ubonyeshe button upewe nyanya, lakini si umiliki fedha yako. Izunguke kule, ni watajirisha wao katika biashara zao. Hu oh ndio This is the capitalism. Haki yako, lakini pia uwezi kuitumia. Wanadamu wanadhikishwa kupita malezi wao na Japan Japani ukifika unakuta kuna mtu anafanya kazi miaka karibia tano hajachukua likizo mimi mfumo ulivo akitoka akiingia mwingine nafasi kapoteza kwao bora afanye kazi hata kama ni miaka ishirini asipumjike na hana ya Mungu na hana ya kwamba risk inatoa anatoa Allah matokeo yake ndio nchi inayoongoza kwa watu kujiua duniani japo kwa ni katika nchi ambayo inaonekana ni in teknolojia kubwa zaidi yote ni mfumo wa kibepari. Ukija katika nchi za Afrika hali ni mbaya zaidi kwani kuna unyonyaji wa namna mbili. Kuna unyonyaji wan, wan, wanye mfumu wao, wa wenye mfumo wao mabepari wakubwa na kuna unyonyaji ndani. Kwa hiyo raia anabinywa mara mbili. Yule mta mwenye, mwenye dunia yake anachukua anavyoweza kwa sababu kawaida mfumo wa kibepari hakuna bidhaa itakayononoliwa aita bila ya pesa bila bila kulipiwa hivyo alivyozungumza Adam Smith na mwenziri Ricardo katika concept za uchumi wa kibepari kwamba kile unachokitaka kinahitaji ukinunue bila kununua kama ni chakula huweze kumrua kufa na njaa hivyo ndivyo hali inifo, na hali ni mbovu mbovu mbovu kupita maeneo mengine yote duniani hakuna hali nafuu sasa katika sisi kila wanaposema wanaita wanaita wanapoleta misaada, hakuna msaada wa bure katika mfumo wa kibepari hauso ni kwamba dola moja wewe unalipa 25 au zaidi utailipaje ima utailipa waziwazi au utailipa indirect utalipa kwa kuwapa mali ghafi au utalipa kwa riba riba ambayo wewe mpaka unakufa huwezi kulipa kwa sababu niwezwa kukokopesha leo dola bilioni mbili wanaanza wanaweza kuchukua kodi lao baada ya miaka mitano wakati hiyo riba ishazaa mpaka kipindicho maneno unaanza kulipa na unalipa zaidi ya mara kumi deni isaisha zamani ndio ndiyo capitalism sasa mwanadamu ambaye anatakiwa na jukumu la kuondosha mfumo huu ule mfumo ule ambao Allah anazungumzia kwenye Qur'ani huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa nil haki liu dhiree ala din wala walo kela kafirun ndiyo ndio amemtumiliza mtume wake kwa haqi kwa uongofu na dini iliyokuwa ya haki uislamu ili aishindise mifumo mingine yote iliyo kwa duniani uislamu uwaju na utawalie maisha ya watu hata kama makafiri watachukia hilo nani mwenye kuchukua mfumo huu au mfumo huu unatakiwa ushindishwe kwa hoja Muislam wakiulizwa we wa unasema dini yako ni kamili Islam is a complete and comprehensive ideology endo sharhe tutaondosha vipi tatizo la njaa tutaondosha vipi tatizo la umaskini tutaondosha tutatatua vipi swala la ajira tutaondosha vipi, vipi mabalaka katika miji uweze kutoa maelezo kwa mujibu Salam wa Qur'an na maelezo ya mtume Muhammad Sallama alaihi If wasallam ifika kipindi au ya yeah. This is a religion. Hii ndio dini. Nikiingia dunia yangu inakuwa nzuri na akhera yangu inakuwa nzuri. Na hivi ndio Allah katakatifu. Tukue hata katika maombi yetu anatwambia tukiwa tunamoomba tuseme rabbana atina fid dunya hasanatan wa fi akhirati hasanatan. Hakuna maisha ya viki katika dunia ndio mcha Mungu kama wanavyotafsiri baadhi ya wajinga. Kuna mtu anaona Muislamu kukaana kanzu mpaka kafanana nayo anakula mlo mmoja kwa siku ah uta Mungu shaka wewe sio uta ni mjinga wewe usiku mta Mungu kuliko mtume mtume wa Allah uweze kuwa mta Mungu ukalishinda Qur'ani wake Allah la ya ayuha nadeena amanu kulu min sayamati ma razaqnakum kulani bila kizuri tu. hakuna kufaa vizuri mtu anatuambia Qur'ani anatuambia ni nzuri na mambo mazuri mnapoingia misikipini mavazi mazuri wapaye waislamu bwana nyumba nzuri wakaa waislamu ndivyo alipotufundisha mtume wa allah nasema saadatul mar'i arba'i mambo matukufu manne akiwa nayo mtu anaheshima kubwa sana katika dunia yake na pia mtampengezea akhera yake hapo anaakasema almar'atu salihah mtu atakapata mke mwema wal walmarkabu nhani, na kipando kizuri waljaru sale na jirani mwema kwa hiyo kipindi sisi waislamu tuweze kutoa tuweze kutoa masuluhisho katika matatizo ya wanadamu ndivyo alivyokuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alikuta jamii ya watu wato nadhuluminana akawaambia hivyo sivyo كفكو دونا فونونوا والذين للمطففين الذين اذا على الناس يطوفون وإذا كالوهم او وزنوهم يخسرون انا يذرن اولئك انهم ضعوفين ان القران من شكه مكه اكونسه وبيا وكووزا وكوفونجا وبيا وكونونوا وبوفونجا كنا واحد اكيا كونونوا اكو ونا كوفونجا وكيندا كووزا بي ونا وفونجا ونا اوزيا انا هفه انا زغومت Akaja akaizungumza mpaka masala ya kijamii yalipokuwa watu wanawarithi wanawake kama bidhaa watu wanawazika watoto wadogo wakiwa hai na mengine kama hayo aliesherehesha kwa upana na urefu mpaka wanadamu wakaakisikiza yale maneno wakipima na maisha ya kawaida wanaona dunia yao inaka sawa lakini pia anawambia sio hivyo wa sawa pia ukifa katika imani hii na uzalifu huu fil janna unaenda janna ndio ya fi dini illahi afuada. wakaonaa ingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi wanadamu wanahitaji muamko mbadala wanahitaji mfumo mbadala si demokrasi. Sii capitalism ujamaa usajifia demokrasia ya Wafaransa au ya londiza hawaitaki tena sisi tuichukue uislam tuupeleke kule Sisi so, utafsiri tafsirio kama ni, uh, re, ni, ni spiritual religion ni dini ya kiroho kwamba inaishia katika kona za msikiti tu uh -uh. a uislamu ni katika kila nyanja maishani Biashara yako unaifanya kama unajui mtume akaifundisha mwanzo mpaka mwisho. Kazi yako unaifanya mikakata na kama mtume akafundisha mwanzo mpaka mwisho. Mahakamani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utawala mwanzo mpaka mwisho, atuwelekea kiongozi bora ndiyo mwana bora. Hajawahi kutoka duniani mpaka itakwisha hakuna mwana bora kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sasa kipindi tumuitikie Allah nyoezi hofu lakini tukitanguliza kitabu tuwaonesha wanadamu oha huku ndiyo kwenye makimbilio sio huko mtabadilisha tu ma jablisa mpira lakini mechi ni ile ile wanadamu watabadilisha huyu amweke wa yule yule wamuone huyu aah mfumo ni ule ule wa kibepari mabepari wamebana na hawatii kama mtu anakumbuka situ ya Amerika waliandamana zaidi ya miezi mmoja na nusu wana waraia, wanapinga jopo la watu wachache sana masajili wanao Israeli na Amerika wanapotaka wao watu wanazifika wote wanaziki Amerika leo kuna watu zaidi ya milioni ya msina mbili ni hohe hai zaidi ya kati ya watu milioni tatu na kidogo milioni tatu na hao milioni 52 ni hohe hai ni homeless hawana hata majumba ya kukaa nini ni capitalism nidamu ni mbovu kupita maelezo hakuna ubinadamu leo katika majumba yale wengine rafiki zetu wako kule anaweza akafahamtu hapo kama kama labda wamejibidiisha wapige simu municipality wao wamchukue mzoga wao wakapeleke wa wa ili humanity hakuna lazima watu waoreshewe katika dini iliyokuwa sawa dini aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu li wa lakum wal jami'i al muslimina wal muslimat wa yafuzu al ta'ibin استغفر الله انتم موقنون بالاجابه الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فضل الكرام الله سبحانه وتعالى متعولزا الا يأن للذين امنوا ان تحشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم ابدا akasaa qulubuhum wa kaseerum minhum fasiqun kila moyo anatikwa kwanza tunakao tukitafuti aitoshi fahamu kwamba nafsi ilionayo si kwamba na kuhitaji sana bali yeye ndo anamhitaji yani ukiona uislamu wa ni wa nini wala hata shughuli kina wewe hasa sasa kuna majority ya wanadamu wanaijua haki na wanaslimi nijuzi tu ange la ndani ya ujrumani mpaka na doubt hao This population ya Wajerumani inapo increase every single day kuwa ni waislamu. tena wenzetu wanakuwa waislamu si kwa kibubusa, ni baada ya research, anahoji, anasoma, anapekuwa this is the right religion. Anaingia katika hizo. Na akiingia kaingia, haingia kitania kwa sababu hakuna kigeni ambacho hajafanya. Kila upuhuzi ashaopitia. Sasa narudi tena kwenye nini? Kwa yakiingia kaingia. Sisi ndo tunamwabatisha, mara tumu, mara hatumu. Mara leo tupo mara hatupo. Mara tumeswali Juma, sara zingine tunao nafasi. Mara tukitoka hapa tutaenda disco. Mara huyo na mara ni pombe. Wenzetu waingia umeingia. Wenzetu waingia umeingia. Leo marekani leo, so leo, leo na waislamu Saudi la kimbi ni atakadha ile iliyopita. Leo unazungumziana mimi leo 12. Every single day. Uingereza leo mpaka watu wanapiga kelele makanisa yananuliwa kule misikiti kwa sababu mtu kwenda kanisani katika churches West, or West, West, ima ameenda kwa ajili ya kuoa au ameenda kwa ajili ya kuzikwa hauna mpango na jini? sasa sisi hii neema tulioipata ya Uislamu tukijiona kwamba sisi labda Mungu ana shida sana na sisi tumepotea njia yani tumepotea vibaya sana ana shida sana na sisi sisi ndio tunamhitaji tujipendekeze kwake basi ile tutengenezee katika dunia yetu na akherah yetu tukiacha ah nabu na الله anasema kwenye qurani wa mayyabda minkum an dini fasawfa yaati llah biqaumin yuhibunahum wa yuhibunah azillatan ala almu'minin wa azzatan ala alkafirin yujahiduna fi sabili llah wa la yaqafuna law Ima karitatidi kiitikadi au karitatidi kivitendo. hana habari na Uislamu. Allah anasema fasao fa yati Mungu ataleta watu wengine. Sio ni katika jinsia nyingine ya watu, ha -ha. katika hawa haa binadamu atawatoa ukafirini atawaleta katika dini. Wahibunakum wao ayeye anawapenda sana, wahibunahu nao wanampenda sana. Sifa yao azila tuna 'ala almu'minin wapole sana kwa islamu muujja wa aizatu wakali sana kwa makafiri wanaozili na kupiga vita uislamu wataishi dini ya allah wala hawataogopa lawa wa za wenyekulaumu sasa sisi kama toko tumeridhika na uislamu wetu huu wa kuisi bila adhiha tukaona aah tusubiri subhanallah fara tatu alhamdulillah thalathina taaku allah akbar fara sinana tunaadhisana kwa mradiyo macho ro laaini 70 labda na sababu lakini si allah kama natoa allah lazima ajisahada ifanyike mtu anasema ah inna sulha allah ghaliya hakika bidaya allah ni ghali ala wa huwa aljanna kama weniyo bidaya yenyoni janna ghali yanuliliwa kwa kwa gharama kubwa ainuliliwa pastor huyu ainuliliwa kwa kupea oke tukamtembelea ngoge basi firdausi nani kasema nikitenda shema lakini kwa hicho tu basi hivi vingine vyote nani afanye uislamu umekuja completely tunatakiwa sisi kama sura yenyewe nzima ya uislamu tufuate sisi kwa hivi sasa tuko ya dola sio ya islamu dunia nzima iko hivyo lakini pia tuwaoneshe wanadamu kwa ha huku ndio kwenye ukimbilio huku ndio kwenye manufaa si duniani na si akhera Tuoneshe picha katika katika wanadamu wajue Uislamu wa mtume sio dini ya kipukupusa sio dini inaishia katika kona nne za msikiti kwa ukitoka hapo ukitoka nje uko haina habari Aa, a hiyo ni ubuza ushinto ujuzu ukristo hazinginezzo za kubunibuni ukitoka nje nje ya kona za jengo la, la ibada zao umeishia pale lakini Uislamu kila nukta umekuelekeza wanaadamu kwa mfano leo ha kuna shida ya chakula duniani hakuna lakini kwa wanadamu unakupanga lakini na mimi ugavi usimamizi wa chakula duniani sio sio kibebari hauna maana Amerika ndio mtia kwanza kukulima ma mahindi duniani asilimia tatu tu ya pkuli mahindi ndio inayotumika katika chakula cha binadamu mengine wawatengeneza keshi sisi ma podozi upuzi gani lakini kuna watu wanakufa njaa tu Yemen. Kuna watu wanakufa njaa Darfur. Kuna watu wanakufa njaa Somalia. Na chakula kipo. Prinsipali yao nini? Huna fedha za kununua kufa. Ndio mbetauni. Mbetauni kwa una kufa wewe una shida. Huwezi. If you Huwezi kununua kufa tu. Hapo shida iko. Na vile walivyokuwa na akili mbovu, sinyu, wanadai kwamba dunia ina watu wengi badala ya kutengeneza mazingira bora dunia iwe mzuri ya kuishi, wao wanatengeneza vitu vya kuangamiza wanadamu, hadi watu wapungue duniani. Ariya Allah, tuzaliwe, tu, waje wanadamu hivi tulivofarambili yake watatosha. Allah anatuuliza alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwalan Hivyo hapo tejaria kwa ardhi inatosha. Kwa vilivyo hai na vilivokufa inatosha. Tatizo si ardhi. Tatizo mali ghafi zimekamata na wakina nani? Wanadamu wanakufa na njaa, watu wachate wana pesa na TVepo wanapobataka. Nani atakasema hapana, lazima hao maskini kuna haki yenu warejeshewe. Nani? Ni mfumo gani utakawabana wenye nacho wasiendelee kudhulumu na si hivyo tu watu kwa ajili ya kuapa sio kwa nafsi nani? Leo kuna watu na fedha wanachezea Leo kuna watu na fedha duniani wanachezea tu. Mfalme wa Qatar katoa zawadi ya ndege. Anampa Erdogan. Kiongozi wa ndege 8 yake ni milioni nne dola alafu kuna waislamu jamani wanakufa na njaa Mfalme wa Brunei alemfungisha ndoa kijana wake Minimum ya matumizi yaliotumika katika ndoa ile ilichukua dola zilikuwa pesa za kitanzania bilioni mbili kuna watu wanakufa na njaa katika ardhi ya Islam. Ni Muislamu. Wakampia wa Kislamu aliyopita bwana mmoja kamvika farasi ngamia wake kipenzi katika ardhi ya Saudi ya Arabia. Kamvika farasi wake kipenzi na ngamia wake kipenzi. Dhahabu piwa dhahabu ambaye thamani yake ni dola milioni moja. Lakini kuna watu unakufa na njaa Syria. Uislamu ardhiko, nema ziko. Nani anaweza kuzisimamia kama la utaka Allah? Ni sisi Uislamu kuonesha wanadamu duniani kwamba suluhu la matatizo haliwezi kupatikana katika ubebari hata siku moja. Huo ni mfumo akatengeneza mwanadamu na akili zake finyu. Sasa hivi sheria inafaa, baadaye haifai. Ukivuka mpaka mmoja inafaa, ukiingia huko haifai. Ukiingia Kenya mfano hapo Meru kula mpaka ukeshe. Ukiingia wanadamu mwanadamu yule ule. Ndani ya America Texas bangi ni haramu, ukiingia California vuta utakavyo. Hivi huyu Mwanadamu huyu sheria hajamojapo. Mbaya zaidi mambo ya kishetani ndio yanayosimamiwa. Leo masoga na mabaraadhuli wanakingia kifua na watawala wote duniani na mabepari wote duniani waacheni ni haki yao hakuna dhambi mbaya katika madhambi yote ambayo Allah aliwangamiza uh, na kama dhambi lali waliwapwa huku yasheria sasa lele kupeana historia malaika walofika mgiri watu wa ruthi Qur'an Ar nasema ardhini kuchukuliwa kwanza ikapelekwa ngani ileo na kuishi yote kapelekwa ngani kwanza afi kapendiliwa hivi wale waliokuwa safarini walipata na kimondo cha moto hakubaki hata mmoja leo mfumo huu halali na sio halali tu wafunge ndoa wao wasibugudhiwe tunadhani kwamba neema zitapatikana wapi uislamu urudi kutawalia maisha watu isimame bendera la, la ilaha ila allah yaelekezo maelekezo ya ilikezo ma ilikezo mtume muhamad dunia itakuwa sehemu moja nzuri sana ya kuishi nani ana maisha mazuri leo hata hata mwenye mali pia hana maisha mazuri Maisha mazuri ni utulivu wa, wa, wa, wa nafsi na amani ya moyo au sivyo leo kuna watu wana mali lakini hawana amani ya moyo Pressure pressa kila wakati ameweka jumba lake mashallah kubwa lakini angalia mpaka kumpikia chumbani uone alipokuwa ana ana, ana, ana, ana ana amani ana kawe kawa aidha umeme hapo nje kuna masahi wanne kajiunga kwenye grupu fulani ya kulinda amani sijui haya ukianda mpaka chumbani kwa kuna geti saba kio naoni kuna basola yasidi kwa kwenye ikitenda kama juu si presha ikipanda haishiki ah amani kwa taabu viki. lakini uislamu ukitawala raha wanaingia watu madina wanakutoa tunasemwa maduka ya, ya ya ya ya ya ya, ya madini mbali mbalimbali mali chungu mzima hapo wanakuja kuuliza nyie vipi mnaacha mali ambia naamu. Uislamu imesika wakati wa sala tumeitwa wa idha anudi idha anudi lisalat fa fa tawada dhikrillah lakini adhi wa ibada sala watu wakimbilia katika dhikrillah wazaru albai' na muwathi kuuza kazi zenu watu wana vile vile hawana mari hawana shaka hauna tago uislamu mtawalia maisha yao kwa kumalizia hotuba yangu sisi tuna wajibu wa kurejea kwenye uislamu wetu tuustani vizuri tusipaacho tusipiska katika tarehe wa Uislamu na wale wa tafsiria maadui wa Uislamu kwamba unaishia hapa tu hiyo ni tafsiri mbovu kabisa sio Uislamu waliokuja nao mtume Muhammad tukisajua tu ni wanadamu kwamba wanyapata khaira alislamu dini Allah anasema atakele pata ufumu sio kuwa muislamu hala yukbala minhu hatafanikiwa duniani wa fil akhirati min alkhasi na Tumojua na tuwaoneshe. na sio tuwaoneshe kwa jazima na hamasa na maguvu na vurugu a Tuwaoneshe tuoneshe tu mwanadamu akili yake iko wise bana ukimwonesha kizuri ni kizuri na kibofu kinakuwa kibofu tu ukamchallenge ukaonesha kama ni clash of civilization uoneshe mfumo staik ni huu na nguvu ni huu mwanadamu wanaelewa. angalieni hata katika vurugu za vita ya baridi watu waliacha ujamaa si kwa mtoto wa bunduki ni kwa sera tu na watu ni zakata umebali huyu si kwa wa bunduki ni kwa sera tu watu wakasema kama nilipokuwa mvugugu sasa hivi kwa mfano ufaransa na kadha wale wangepata mfumo wa mfumo mbadala atingeingia mtawala pale sitokuwa mtawala kwa mfumo mbadala mwingine lakini hawana wanala tatizo ni kiongozi kombe tatizo ni upeparele Walizomba katika imani hilo nilikuwa pia niangalia katika kutuba yangu mwisho kabisa haya madogo tunayafanya tunayaweza mtu kuja kujumfitini unapojiskia ni madhaifu makubwa sana. Ili usufi wa Ijumaa Allah kasanadi ila nudi en salamu siku ya Ijumaa kwa Kimirieni la zikrilla. Kimi katika utawiyo Allah. Mtu asubiri mpaka imamu ankaribia kumaliza khutba au khatib ndo anaingia msikitini. Tunarudi pale pale. Mwenyezi kuwa na shida sana na wewe. Wewe unashida naye. Asa ukiona kwamba wenda ndo anakuhitaji sana, ume, Umefeli sana. Umetafili tafsiri mbovu sana. Yaani we hata usiposali ana shida. Wanamu, kwa sababu wanaaamwabudu. Hawana idadi kwa malaika, hajui hata idadi yao wote. Washabihuna bihamdi rabbihi. na hivyo kuna wanadamu zaidi ya billions. Wanakubali ubepo wake na wanamuabudu. Sio hivyo kila siku unaingia katika dini yake Kwa hiyo wala anahabari habari na wewe. Fanya kwa ajili ya nafsi yako. Na pia sala zetu sio Jumatwa. Kuna wengine alhamdulillah leo ndio utamuona mpaka Ijumaa naokuja sala ni mtaga. Sana nimezikita kwa kumi Tuna sala tano sio kumi mara hamsini Katika siku nzima ndio dakika 1440. 1390 nafanya yako 50 tu kwa ajili la utati. Mbona mpira unakaa dakika ya au ishirini Tena sangine ni usiku wa manane. Unaringia uhai ule kwa nao. Una afya uliokuwa nayo anaweza kukupokonya wakati wowote. Wa halafu akakuzuia usipumue, usitembee, wala usifanye bila Nafasi na nguvu ya uhai na afya nayo, usitumia vibaya. Allah ni Ghafurur rahimu ukirejea kwake. Lakini pia vile vile ni shadid Mkali sana ukimletea ya wazazi. Allah Subhanahu wa ta'ala katika wenyekusikiliza leo mema na kuifanyia kazi. Amen. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala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 Yetu, zetu, na wam njezungu tufanyie pesi katika maisha yetu, utufungulie fahamu zetu, tuipende na kumfuata dini yako. Mm -hmm. Usitofishile sio kwa niwaislamu wa kweli, utupe mwisho ule wa mwema. Allah unajua madhaifu yetu tukengevu. Allah sisi ni masikie tupate utajiri ukiwa msalim na sisi. Allah ni nebujenga, tuelimishe. Allah sisi ni madhaifu tukengevu. Allah sisi tunatenda dhambi tusamehe, tuweze kutekeleza ibada za kwa Allah. Allah. Warihk wa kabisha jana wetu. Wapende na kuifuata dini yako, wafahamisha dini dada zetu, wapende na kujistina kwa ajili yako, marekebisha wazazi wetu, Wafahamu Uislamu wako na kutuimiza katika kheri. Allah kujalie katika wale wanaofanya kazi hii Uislamu urejee katika maisha ya wanadamu, utawalie maisha ya wanadamu suna zamtindo wako zifuata kwa wanadamu muislamu aweze kuenea ni katika mashariki na magharibi ya dunia hakuna mwenye kuongoza isipokuwa wewe allah ikiwa sikizetu ziko mbali steremshe zikiwa ziko ndani zitoe zikiwa ziko mbinguni steremshe hakuna mwenye kuongoza isipokuwa wewe tupe riziki ile kwa halali ya allah tabersi ya halali ya Allah wapo katika sisi ni wagonjwa wapo shifa yako ya Allah wapo katika sisi wana madeni uwezo wa kulipa madini yao wapo katika sisi wana shida nzito watatulie shida zao wapo katika sisi wana majanga mbalimbali waondoshe majanga yao tupe umoja katika Uislamu tupe nguvu katika Uislamu urejeshe katika dini yako tufanyie kazi panavyo tufe hali afuatume kuridhia tufanye hali kuumturidhia hakuna mwenye kuongo sio ya rabbul alamin <coughs> الله وسلم محمد وعليه وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين واقم السلام